Postavil. Nájsť si ženu, ktorá by bola povolí môjmu srdcu. Hm. Rád by tak urobil, ale či sa to tak ľahko dá? Ani môjmu odcovi sa nečutujem. Vlasy má striebrom pokryté. I k zemi sa začína kloniť ako zrelý klas. Ak iste cíti, že sa pomahli naplňa čas jeho života, a rád by mňa zrel na kráľovskom stolci ale čo je to za kráľa bez kráľovnej ach, hľadám, hľadám ale žiadnu nenachádzam oči sa potešia ale ale srdce sa neozýva starosti ti mysel zaťažujú kráľovic starosti hey, starosti Veru ale, ale kto ste vy neznáma pocestná synku a z prichádzate? Ďaleka. A odkiaľ viete o mojich starostiach? Keď človek chodí pomedzi ľudí všeli, čo sa prezvie. Ak sa nebudeš priveľmi vypitovať, možno ti budem vedieť i radov prispieť. Na moju starosť ťažko radu nájsť. Na každú nemoc sa nájde bylinka, uver starej osobe. Keď myslíte, nedbám. Prispiejte teda vašou radou. Tu? ktorú hľadáš, najdeš. Iba, že budeš musieť prejsť hodný kus cesty a popasovať sa s mnohými nástrámi. A, a kde je to miesto? Musíš dvojsť až na sklený vrch. Na sklený vrch? Tak. Tam otrhneš tri citróny a budeš mať ženu, ktorá vojde do tvojho srdca. No, ale... To nie je také jednoduché. Ako si počne... Pani! Pocestná pani! Zmizla. deň som na ceste a stále do cieľa Tá neznáma pocestná mi neschádza z mysle. Mala so mnou dobrý úmysel, keď ma na toľku púť odporúčala. Putujem, putujem a vidno, že i môj koník, keď sa hrdinsky drží, je unavený a osklenom vrchu ani slýchu. Hej, oddychnem si veru pod touto lipou. Hládok pod jej korunou priťahuje. Eh, zdriemnem si. Aspoň chvíľku. som si dobre pospal. Ja. Ja. No, zišlo sa. Ha, a tuším je užinový deň. Som to ja, ale sedmi spáč. Vyberiem sa do sveta nevestu hľadať a zatiaľ si tu pod lípkou odfukujem. A slnečko, také je veselé. Usmieva sa na celý svet. A čo za čierňavú ho to chce poprekrývať? Ale veď, to sú vtáky. Naozaj. Konečne vidím aspoň dáke živé tvory. Havrany. A koľkože vás je? Rovný tucet. Á, krídla sa polapali a tá ho poza jedle, poza les. No, hádam, tam bude dáký život. Koník môj, ideme za nimi. No, tak sa mi vidí, že sa moja pretucha splní. Nachodil som sa dosť, to hej. Ale toď zámok predo mnou stojí. Mm, jaký si čudný. Tmavý. Ale hádam v ňom živého človečika uzriem. A havrany sú tu tiež. Pekne sa na streche ubelebili. No, pozrieme veru čo a ty sú ani veľké, ani malé. Ale len jedno sa mi nepáči. Že je tu všetko také chmúrne. Temné. No. Kto ho vie, či tu takto býva? Hľadáš da koho, syn môj? Tak preca živá stvora. Pravda, že starka pravda, že hľadám. Chcem sa opýtať, či mi takto neporadil, kadiaľ vedie cesta na sklený vrch. Sklený vrch vravíš? A počo tam chce žiť Tri citróny hľadám. Daj si ty len pokoj s takou vecou, lebo okrk prídeš. Rúči, šúhaj si, škoda by ťa bola. Daj na radu skúsenej stvory, pracaj stade to čím prv, lebo o chvíľu príde na obed môj syn oháva a keď ťa vyňuchá, zaraz ťa zje. Ale, Starka, vedne takto. Veľa dní som na cestách, hľadám nevestu, aby som splnil otcovú vôľu. A zrazu sa mám vrátiť? Iba tak bez toho, aby som zvedel, kde sa sklenný vrch vypína. V tom ti tak nepomôžem, lebo sama neviem, kde sa vrch nachodí. A, a čo váš syn? Ten tiež nevie. Hádam vie. Len s tým si neradno začínať. Starká, pekne vás prosím, pomôžte mi. Vidím, že si statočný a že dobré srdce ti v hrudi bije. Pomôžem ti ukrienťa do komórky a keď príde domov môj syn, skúsime prezvedieť dačo o sklenom vrchu. Uj, mamo. Cítim človečinu. Sem s ňou, neju zjem. Hm. Vítaj, synu, k obedu. Nezavrávajte, kde je človečina, v bruchu mám prázdno. Sadni si, Ohava, najskôr sa pushovárem. Vravel som vám jasne, sem s človečinou. Ak mi ju neprinesiete... Ha, ha, ha, ha, tak zjem vás. Ale Ohava, syn môj, a ty by si vlastnú matku chcel zjesť. Veď som ti olovený halušiek nahotovila. No, hm, hm, hm, hm, dobre. Ale človečinu tu aj tak cítim. Pravdu máš, synček. Prišiel za tebou statný junák. Vraj, či by si mu vedel poradiť. Hm. A čo také? Veď ti on sám rozpovie. Iba slúb, že mu neublížiš. Hm. Keď teda myslíte, nech vôjde. Švárny junák, poče Dobrý deň, pospolo. Hm. Dobrý. Dobrý. Vraj poradu za mnou prichádzaš. Mátko, dajte tý halušiek. Aj osťovi Rád by som, či mi reku, sklený vrh hľadá. Sklenný vrh? Sklenný, sklenný vrch. O takom veru? V týchto končinách nechýrovať. A ty schade prichádzaš? Zďaleka. 7 dní cesty odtiaľto. no, keď si už toľky ku sveta prešiel, dám ti radu. Tri dni a tri noci cesty stade to býva v Striebornom zámku, môj bratanec. Opacha. Ten by mal o sklennom zámku dať čo vedieť. No, ha. A halušky, čo? Neoprobuješ? Nemám, ako si teraz chuť. No, tak si z nich aspoň na cestu naber. Ďakujem za hlúšky. I za dobrú radu. V zdraví ostávajte. A na ceste buď opatrný, juná. A povedz bratancovi, že ho pozdravuje Ohava. Vravel pravdu. Presne 3 dni a 3 noci cesty mám za sebou a predo mnou strieborný zámok stojí a pred zámkom pani opretá odlhú striebornú palicu. A na moju veru ešte sa i na tú starku zoloveného zámku ponáša. Určite som na mieste. Dobrý deň, pani. Dobrý šúhajko, dobrý. A čože ty tu hľadáš, ako si sa sem dostal? Hľadám sklený vrch a na ňom tri citróny. Také dačo tu nie je. A keď ti môžem poradiť, chod si ďalej svojou cestou, lebo o chvíľu príde na obecin opacha a zjeťa. Opacha, vravíte, to je výborné. To Toho práve hľadám. Akože môžeš hľadať jeho, keď hľadáš tri citróny? Hľadám aj jeho, aj tri citróny. A on mi vraj pomôže citróny nájsť. A to ako? Bol som u vašej sestry v Bolovenom zámku. A jej syn Ohava mi poradil, že opacha mi hádam ukáže cestu. A na ostatok mi povedali, aby som vás pekne pozdravoval. No tak to je iná reč. Volovenom zámku žije moja sestra, to je pravda. Opacha tu bude každú chvíľu. Ty ho však vyčkaj vnútri v komórke, najprv s ním prehovorím ja. Bude to tak lepšie. Mamo! človečinu cítim, sem s ňou, nech ju zjem. Ale veď, sa uspokoj, si na Gopacha, tuhle akých strieborných... Ja tu cítim človečinu. Daj si len halušiek, dobre ti padne. A čo človečina? Prišiel taký švárny šúhaj, pozdrav od bratanca ti doniesol. Od ktorého bratanca? Ohava z zoloveného zámku ťa pozdravuje. A kde je ten šúhaj? Zavolám ho. Šuhajko! Dobrý deň. Dobrý deň vo spolok. Dobrý. Praj máš pre mňa pozdrav. Bratanec Oháva z oloveného zámku posiela. A to si mám veriť. Akurát po tebe mi by mi poslal pozdrav. Poslal, Veru. Poslal. I tuto hľa olovených halušiek mi dal na cestu. Váš? Prosím. No, jedáva také. Zdá sa, že pravdu hravíš. Sadaj teda k stolu. Mámo, naočte aj hostovi z trieborných A čo vy rád? Čúhaj. Prišiel som, či by ste mi poradili, ako sa dostanem na sklený vrch. A počo tam chceš žiť? po tri citróny, čo tam rastú. Tie mi majú pomôcť nájsť dievčinu môjmu srdcu predurčenú. Však, že mi pomôžete. No, vec nie je jednoduchá. Počul som už o sklenom vrchu. To je pravda, ale neviem presne, kde sa vypína. Ale hádam, že by si skúsil u môjho bratanca. Volá sa Ozruta a býva v Zlatom zámku. Je to odo mňa tri dní a tri noci cestu. On by to mal vedieť naisto. Srdečná vďaka vám za radu. Osilni sa hauškami na cestu. Ach, no, vďaka, vďaka ale, ale ako si nemám teraz chuť. Počkaj, šuhaj, aspoň ti nich na cestu dám. Zídu sa ti. Vďaka. V zdraví, zostávajte! Aj ty, syna. A nezabudni odostať pozdrav! Oči mi idú oslepnúť od toľkej krásy, ako sa jagá zlatý zámok od slnečných lúčoch. Najisto som na mieste. A pred zámkom stojí Starka a opiera sa o zlatú paličku. A niečo by tým Starkým zoloveného a strieborného zámku bola z oka vypadla. Tak sa ponášajú jedna na druhú. Zbadala ma. Ale zašla dnu. Nuž čo, poberiem sa za ňou. Mladenec. Dobrý deň, Starká. Som tu dobre na zlatom zámku? To si. Len si mi neodpovedal, koho hľadáš. Vás. Ale ešte viac vážim si na ozrutu. A to už ako? Nesiem vám pozdravenia z a zo strieborného zámku. Tam mi poradili, že mi ukážete cestu k sklenenému vrchu. Ja o tom neviem nič. Ale ak chceš, syn tu bude čo nevidieť. Popýtaj sa jeho. Najprv s ním však budem ja hovoriť. A ty... Schovám sa zatiaľ do komúrky, ako u vašich sestier. Dobre teda. Cíha, mámo! Čo za človečinu to cítim? Sem s ňou, nech ju zjem. Čože by si ju zjedol? Je u nás na návšteve šumný juná. A pozdravi od tvojich bratancov ti prináš. Oh, a kde je? Zavolaj ho. A daj z tých voniavých zlatých halušiek, lebo som riadne lačný. Hneď všetko bude ozruta. Dobrý deň, o zruta. Ó, oh, to si ty? Sadaj k stolu a vrav, mi prinášaš. Pozdraví z oloveného a strieborného zámku. Ako to môžeš dokázať? No, hádam najlepšie haluškami, čo mi na cestu nabali. Ukáž. Prosím. Á, olovené i strieborné. V poriadku. A čo by si chcel o mňa? Radu. Chcel by som vedieť, ako sa dostanem k útrom citrónom čo na sklenom vrchu rastú. Na čo to potrebuješ? mojho kráľovského otca opúšťajú síly. Rád by už videl na kráľovskom stolci mňa. Ale čo to za kráľa bez kráľovnej? A tak hľadám tú, čo by moje srdce prijala. Dlho som takú hľadal, nomárne. Dopočul som sa, že cesta k mojej vyvolenej vedie cez tri citróny, čo na sklenom vrchu zrejú. A tak putujem už mnoho dní, aby som sa k sklennému vrchu dostal. Vážnu vec zravíš a statočný sa mi vidíš byť. Pomôžem ti, Radov. Keď vyjdeš pred môj zámok, obrátiš sa v ten smer, kde slnko zachodí. A tretí vrch si dobre zapamätaj. Za ten dnes slnko zajde. Ten je sklený. Musíš sa dostať až na jeho vrcholec. Tam rastú na strome tri citróny, ktoré voňajú na 7 míľ. Keď sa dostaneš k stromu, kľakni si po a nastav dlane. Ak sú ti citróny súdené, padnú ti samé rovno do dlani. Ak sú ti nesúdené, neotrhneš ich ani čo by si sa ako usiloval. Keď budeš smedný, rozkroj jeden z citrónov, ten ťa napojí i na síti. A kde nájdem devu, ktorú hľadám? To je všetko, čo ti môžem povedať. A ešte čosi. Dávaj si ukrutánsky pozor. Cesta je náramne nebezpečná. Sklený vrch je priklský. A, a už sa ma viac nevypituj. Lačný som a chcem sa posilniť. Zajec si i ty, ak nechceš teraz, naber si na cestu, zjedu sa ti a dávaj si na seba pozor. Ďakujem, ďakujem za dobrú radu. Tak toto je vytúžený sklený vrch. Koľko cies som musel zdolať, kým som sa k nemu dostal. Len ako sa dostať naň? Celý je zo skla. A nemám sa o čo zachytiť. A okrem toho tu tak silno cítiť citrónovú vôňu, že sa mi až hlava krúti. Ale ako sa len hore vyškriabať? Musím sa ta dostať. Keď som už toľko sveta pochodil, nemôžem sa pred sílom vzdať. Len ako hore po tom skle. Ako len po ňom. Čo keby som z torby vysypal halušky? Torba bude ľahšia a mne sa bude lepšie driapať. Skúsim veru. Tak, torba je ľahunká. No. Skúsim. No. No, no. No. Hej, nič. Kože sa. Ej. o čo lepšie je vám, halušky moje? No. Vy si tu ležíte prilepené na skle a nemáte žiadnych starostí. Prilepené, prilepené, ukážte sa, haluštičky moje, a ste aj pevné? Ako by nie, vedzte zolova, striebra a zlata. Ha, pred predsa mi len budete osožné, urobím si z vás schodíky. Aha, jedna, druhá, tretia, štvrtá. Piatá, šiestá, držia, držia, mám hanuškové schodíky, teraz, teraz už len horsa na vrcholec. Konečne som na samom vrchu. Som pred cieľom. No, ešte citróny. Aj, len či sú mi súdené. Či mi padnú do dlani, ako vravel Ozruta zo Zlatého zámku. Bojím sa. Bojím sa, či to všetko nebolo márne. Celá tá dlhá púť. Už ale... Skúsim... Nastaviť dlanie. Citróny mám v dlaniach. Ale, ale zmizol strom aj celý sklenený vrch. Okolo mňa nikde nič. Iba zelená lúka. Hm, to je zvláštne. Len čo bude ďalej? Sklenený vrch som našiel. Citróny som získal. Len vyvolenú môjho srdca stále nemám. Eh, čo, pôjdem ja ďalej hľadať. Ale najprv sa dám potužím. Veď som po takej túre riadne vyhľadol. Spomínam si, ako Ozruta vravel, že citrón ma nasíti. Hm? Skúsim teda jeden rozrezať. Tak. Čo si mi a čo pí? A či si mi šiat nahotoval? Kde si sa tu vzala, deva spanilá? Za všetko môže citrón. Ale odpovedz mi na moje otázky. Nemám nič nahotované, děvča krásné. Netušil som, že, že sa tak nečakane zjídeme, ale, ale, ale počkaj. Počkaj. Kde si? Zmizla. Škoda, taká bola krásna. No čože, nasýtim sa citrónom a pôjdem ďalej. Ale nikde nič nenachádzam Nikoho nestretám Ani človeka Ani ľudského obydlia Všade sa má pustota Aj aj Asi nemala pocestná pravdu Ale zas Sklenený vrch som našiel Aj tri citróny hm. Ako to vlastne je ale nič to. Odýchnem si, zajem. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa. Veď máme ešte dva citróny. Rozrežem jeden a posilním sa. A čo že si mi udatný kráľovič prihotovil na jedenie? A čo na pitie? A na šaty si nezabudol? Nič som ti neprihotovil, krásna deva. Nerátal som s tým, že sa tak znenazdajky stretneme. Ale... Ale počkaj... Zmizla... Ako tá predtým, keď som rozrezal prvý citrón. Ha, tak takéto citróny sú to. A tento zjem, ale posledný... Posledný otvorím až doma, na Kráľovskom dvore. Koník môj, ideme domov. Koliký čas si bol preč. Už som ani neúfal, že sa uvidíme. Už som zase tebe, môj kráľovský oče. Riadný kus sveta som pochodil. Hľadal som vybolenú mojho srdca, aby som vyhovel tvojej vôli. Nič to, že si sa vrátil sám. Som šťastný, že si opäť pri mne. Ale ja som sa nevrátil sám, oče. Pozri. Citrón? Priniesol si mi z ďalekých ciest citrom? A nie, hodzaký. Pozri, rozreženo. Čo si mi prihotovíš? Pre mňa jedlo, nápoj i odjem? Mám všetko, čo potrebuješ. Ale, ale kde si sa tu vzala, deva spanila? A to je... Vyvolená môjho srdca. Konečne, syn môj. Ani si nevieš predstaviť, aký som šťastný. Prihotovím svadbu, ktorá potrvá 7 dní a 7 nocí. Na 8. deň prevezmeš kráľovský stolec. Ale veď o tom všetkom si ešte pohovoríme. Teraz poďme pekne spolu nahotovať veci, aby sme na nič nezabudli.